Доброто. При сутрешната разходка учителя каза Който върши добро свързане с разумните същества. Ако някой направи добро и каже Аз го направих защото съм добър той е на грешен път. Той трябва да каже в себе си Бог направи доброто чрез мене. Човек трябва да бъде добър не заради хората, но за Бога. Без никакво користолюбие. Без да очаква нещо за себе си. Човек е добър, понеже Бог, който живее в него, е добър. Ако направиш добро, не го правиш лично, частично, но го правиш с идеята, че го правиш за цялото, за Бога. Оттърси се от частичността. Някой казва, че не знае как да постъпи, но като не го приемат добре, той си казва... Не трябва да постъпват така с мене. Казва му, както ти би желал да те приемат, така и ти постъпи. Злото действа в частичността, а доброто в душата. С други думи казано, злото се ражда, когато човек се отделя от Бога. Бог е обесилил злото още от самото начало. то е безплодно. Никакъв плод не дава. Дето се говори за яростта. За гнева на Бога, това всъщност означава следното – човек със своето отклонение туря преграда между себе си и Бога и не може да възприеме божественото благословение. Това е тъмен облак – преграда между Бога и Него, образувана от Неговите погрешки. Доброто, което правиш, е посяване на нивата. Ти посей, после ще женеш като извадите житото от хамбара, хвърлете го на нивата, то не е изгубено. То ще роди и ще напълни пак хамбара ви. Бог не оставя нито едно малко добро в света, което да не благослови. Нищо не можеш да пренесеш от този свят в онзи, освен направеното добро. Доброто, което човек е направил, ще се върне при него. Помнете, като помагате на другите, помагате на себе си. Ако си бил при извора и дадеш на един човек чаша вода, на втори, на трети и т.н., не разправяй какво си направил, но бъди в себе си доволен и благодарен, че раздаваш благата. Казваш, къде ще му иде краят? Ако поливаш плодното дръвче, нали ще даде плод? Това е божественият порядък. В него животът е уреден. Няма какво да го уреждате. Трябва само да изпълнявате волята Божия. Един брат попита. Как може да се направи доброто безкорисно, без да се очаква възнаграждение, благословение? И когато направиш доброто безкорисно, без да очакваш нещо, пак ще дойде възнаграждението. След всяко добро, което сте направили, разумният свят увеличава кредита ви. Тези, които горе ви обичат, ви помагат, понеже вървите в правия път. Стремете се да вървите по пътя на разумността, на доброто, на любовта, за да имате подкрепата на светлите същества. За най-малкото добро, което прави, човек получава подкрепата на тези същества. Каква е разликата между доброто и злото? При доброто човек всякога печели, а при злото всякога губи. Направил си добро някому, то е все едно, че си вложил капитал в банката. Казал си една добра дума, също. Казал си лоша дума, ще платиш глоба по закона. Като правиш добро, ставаш по-свободен. При всяка погрешка, сам се ограничаваш. Първоначално си бил свободен. Първоначално всички хора са били свободни. И като правят погрешки, ограничават се. После трябва да направят добро, за да се освобождават. Когато ти правят добро... Все трябва да платиш лихва за доброто, макар, че ти го правят даром. Един велик артист учил бедно момиче, което било даровито и често му свирал. Момичето казвало, дай сега да ти понося цигулката. Все-таки трябва да носим цигулката, от която са излезли хубавите тонове, които сме слушали. Доброто се ражда само в скръпта. В мировата скръп се ражда великото Божие добро. Защо е скръпта? За да се роди доброто. Всеки ден трябва да правите по едно малко добро. Има програма, която определя колко добро трябва да правите на ден и на колко души да помогнете. Ако не изпълните тази програма, в живота ви ще се явят празнини. Като ученици, от вас се иска малкото, микроскопическо усилие да направите едно малко добро. То може да ви отнеме една минута или една секунда, но от него ще зависи вашето бъдеще. Ако не употребите поне една минута през деня за едно добро, направено от любов, това показва, че не можете да приложите закона на любовта. Правете опити в областта на любовта, като започнете от най-малкото, от микроскопическото добро. При това, опитайте се да го направите първо на онзи, когато не обичате. Да спасите мравка, която се дави, това е геройство. Защо? Защо? Защото изпълнявате волята Божия. Бог се грижи и за най-малките същества. Направете на един човек това, което никой друг не е направил за него.